Jeg tror, vi er igennem. Jeg tror, vi er igennem. Der ser, der ser smukt ud her, Clevel. Hvis du lige prøver at, at vi lande her på den magiske ø, vi er til. Det, det, vi har været længe undervejs. Det, det er også derfor, vi er blevet lidt forsinket. Vi skulle have påbegyndt transmissionen hjem til Danmark kl. 7. Ja, det er lidt svært at sende radio, når man er i en helikopter, kan man sige. Men hvis du lige får landet helikopteren her på magiske ø, så kan jeg forklare øh, lytterne, hvad den særlige situation er for brevkassen i dag. Det er sådan et, der lige både er mixinør, men også flyver den her helikopter lige nu, så det er sådan en lille smule øh, besværligt. Men jeg tror, hvis vi flyver rundt om de der palmer der, så tror jeg, at der er et lille spot, som vi har fået over at på. Jeg skal bare lige øh, finde bakgearet for den her. Sjovere. Der, der er en stor scene nede i poolområdet, hvor der står en... Øh en mand i nogle hvide gabardin-bukser med en, en, en jazzgitar. Jeg tror, det kan blive et rigtig spændende ophold, det her. Der er mange forskellige infinity-pools og... Ej, nogle food trucks er der også. Jeg har... Jeg synes det er... Ej, god stemning er her også. Jeg har virkelig glædet mig til at komme ud til denne her øh, eksklusiv festival sammen med dig, Mexi. Vi har godt nok siddet og, og mødt os. Øh, ej kanonstemning her. Lad os lige få landet helikopteren, så vi kan komme ud her i, i yes. brusende menneskemængder. Så. Nu er vi ude af helikopteren. <laughs> Ej, jeg, jeg tager lige et program her. Prøv at se. Ej, de, de lægger ud med noget vi lægger ud med noget sådan lidt spansk inspireret tema her i starten. til musikalske. Jeg synes det lyder som om musikken kan sådan lige begynde at rumpstere lidt derop fra scenen. Ej, det var godt, at vi nåede det. Og kopteren er blevet parkeret trygt. Nu kan vi bare komme i gang med at høvle. Du får lige nøglerne nu her. Tak. Hvad, Cleo? Skal vi ikke gå lidt tættere på scenen, så vi bedre kan høre musikken? Jo, lad os til. Ja. Jeg har rullet en troldmand, hun græder mig til at ryge med dig Ej, nu er jeg også færdig med at flyve. Men øh, tror tro, du, vi kan komme lidt tættere på scenen? Ja, hvis vi nu øh, der har fundet en vej gennem publikum her. Okay. Jeg tror, det der står her i programmet, det er uh, Lee Rittenauer, der spiller. Du kunne jeg godt tænke mig at komme op i pitten. bare... Stemningen er på kogepunktet, Mexi. Kan du mærke det? Han godt have været ude til koncert igen på den her corona-fri uang Center Ø. Vi underholder Lee Rittenhauer. Ingen greger en lige Rittenhauer. En, en titan inden for den kontemporære jazz, som er et fint ord for smooth jazz. A.K.A. Easy Listening, men øh, nok snak. Lad os lytte til. Henning, der står derover. Altså, Dyrmos, tidligere direktør for, til Danmark. Nej, han er også. Det er jo alle de vigtige, der er her på øen. Men vi har jo vi ikke må sige, hvor vi er. Øh, det er en... Øens ejer, Jarul, har sagt, at man ikke må... Ja. Det er fandme godt at være her. for godt at få lidt sol på kroppen også, synes jeg. Skal vi ikke lige få åbnet den her champagne, som vi faktisk... vil have åbnet, da vi landede? Men nu glemte vi det lige. Ja, lad os lige få ej, har du nogle glas med også, Kev Hvis du lige? Yes, så Ej, uh, den er sådan lidt spumante, det kan jeg godt lide. <laughs> skål. Skål, Cleve. Eller AK Mixi, ja. Nå, ved du hvad du... Jeg... Ej, skål. Skål. Det er jo en lidt anderledes brevkasse i dag. Normalt er det jo mig, DJ Brevet, som præsenterer og af musikken. Men i dag er jeg lige så meget på udebane, som, som lytterne, vi er nemlig ude og rapporterer første gang. Lige fra felten fra en, en magisk ø i Stillehavet, hvor vi er til coronafri, sjov og fest med det globale Pannas. Og vi har lige lyttet til Reading Riddinauer, som optrådte med sit nummer. Jeg tror, at programmet hedder Rainbow. Og Mixi har skænket Hvad har du det der program hen? Jamen, det kom der sådan en, en dame i sådan en guldbikini og gav mig lige, da vi gik ud af helikopteren. Altså legmokopteren. Jeg fik også nogle af de der øh, øh, cigarrer, man nogle gange får, får med til is. Du ved, de der vafler formede som serutter. Jeg fik to, øh, men jeg spiste dem begge to selv. Nå, ja, ja, der var bare sådan en sådan lidt øh, skaldet mand, der gav mig sådan nogle øh, kuponer til røgvarer, så jeg kunne købe tolvfrit. Det var <laughs> det, jeg fik det her sted ud af helikopter. Det kan du godt være, du forholder dig sådan overlegen til det nu, men dem får vi brug for senere. Vi får også brug for... Vi lige holde øje her, om der er nogen, der kan sælge os noget, noget spil. Ecstasy eller noget Ecstasy. Nå, men der står her i programmet, at næste indslag i det lille spanske tema, det er gitaristen Paco de Lucia. Og så er der sådan, ja, det er en af, det er en af de helt store flamenco gitarister Det jeg har altid aldrig drømt om, jeg skulle få lov at se ham i min levetid. Og så er der sådan, han er kendt for at kunne spille meget hurtigt på spansk guitar. Og så er der sådan et billede her i programmet. Det har jeg altid haft lyst til at øh, finde ud af, hvordan det kan være, at han spiller så hurtigt. Og så er der sådan et billede af Paco de Lucias højre hånd. Og så er der sådan en loop ud over øh, spidsen på en af hans fingre, som viser, at slutningen af hans finger, når man kigger tæt nok på, slutter i fem nye små fingre. <laughs> Og de små fingre, de forgrener sig videre ud i fem, yderligere fem små fingre. Ja, så han har sådan en årsag til, at han kan spille så enormt hurtigt på guitar, er, at han har sådan en broccoli i hånd som er ligesom menneskelige lunger, er, er vidt forgrenet. Øhm, nej, nej, nu starter det! <laughs> nej! <laughs> Skål, Mexi! Velkommen til Dieter Brøds Brevkast! Live fra uh, den magiske, musikalske ø! Ej, det er min øvningst, denne her. Det er meget fedt, at man kan følge med i broccoli-fingerspillet øh, op på storskærmen. <laughs> Det kommer et hurtigt over nu på scenen, jeg kan se det er bandet Ifølge programmet er det bandet Rumba 3 Nej, nej nej Rumba -trez. jeg har ikke hørt den før, men jeg tror Det er det hurtigste change-over jeg i mit liv som mixen er har set Ej, det er fantastisk Hvem kommer i med nummeret? Rumba menia Rumba 3 Skål mixy og skål til det no sé que tiene tus ojito, que me Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo que voy tu falseda, tus palabras de papel, ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el viento se la llevó. La palmita llavera, Tiende de la marinera se compaz, toca toca la palmita llavera Ni siquiera mexicano, que trabajo bonito, que tremendo clas, es fenomenal vaya forma de molar, olé, olé. Yo canta mi rumita, de noche y de día, no tengo va todo el día para dormir mi vida Tengo aventura y amor eso, leole, ni sueño de gran fantasía, oléole. Ole. Y sé que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo, que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad, que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Mujer, no vengas a suplicarme, yo no puedo perdonarte, jamás de tu dueño. Dios, no quiero nadar contigo, al fin tienes el castigo por todo lo que he sufrido, por los palitos, los palitos que me daba, con los palitos, los palitos que me dio, con los palitos, los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Con los palitos, los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Ay, pelevelén, peleme, pelevelen, pelevelen. Sus maracas, que sus maracas, que se maracas, mamá. Sus marajas, que sus baracas, que sus baracas, que sus maracas, nada. No sé qué tiene tus ojitas que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito, muy poquita a poco, muy poquita a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver. Mi sentimiento, la forma de comprender, o el modo de adivinar mi sufrimiento. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. quiero dame otra copa de champán, quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo que olvidar, quiero ser muy feliz. Pasada la medianoche, de todo se me confunde, el alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar. Las manos se van por rumbas, las piernas marcan el ritmo, el cuerpo me pide huelga y todo el mundo quiere bailar. Tienete la marinera se copas, ¡Uh! contemos todas las palmitas y ya verás. Viente la marinera seco bals Don't let's go la palita Rumba 3! Wooo! Og oh, kæft hvor fedt! Ej ja, den tror jeg det skal ned og se om de har det nede i kort når vi kommer hjem Ikke siger den, den her Rumba Mania med Rumba tres. Jeg er virkelig glad for du har taget mig med på den her festival DJ Bred Det er jo dig der har fået lov at vælge hvor vi skulle hen her til vores sommerudsendelse, hvor vi skulle sende live fra. Ja, og du... Så en, en Feinsmaker-festival for latinelskere var nok også det, jeg havde skudt dig til at vælge, men øh, virkelig glad for at være her. Altså, du stod meget længe og talte om, at vi kunne sende fra et eller andet sted nede i Heimdalsgade, en eller anden bar eller sådan noget, og så tænkte jeg bare sådan, okay, jeg lader ham lige, jeg lader ham lige tale færdig, <laughs> Og så ser jeg, lidt, prøver jeg at se lidt interesseret ud, mens han snakker, men jeg ved godt... At vi tager fondspengene, og vi tager Legmo og så ryger vi lige her ned i stedet for, fordi det er lidt federe. Altså, det er det bare. Jeg synes lige, vi skal smutte op i, i, i gå lidt over her i barområdet, hvor de spiller noget. Uh. Der er lidt der, det er uh, uh, det er jo det der band, det er wham, der spiller. Ej, ja, ja, det, det er jo WAM. Det er altså ikke mange steder, man kan komme til at opleve WAM efterhånden. Jeg har også taget vægmofonen øhm, med herned. Vi har jo roaming på, så vi kan modtage fra... fra vi har fået en besked, ja, på vægmofonen. Den kan vi lige læse, ja. mens, mens vi... Hej! Der står... Kære DJ, kald mig selv og alt, Jeg har ikke spildt tiden, og pengene er brugt for længst, så pøj i et delirisk anfald af tiltro til min egen dømmekraft sendte jeg for noget tid siden mine lekmofon-sms'er til et tidsskrift. Øh, jeg kan ikke forklare det på anden måde end med, at jeg er indimellem ramt af en stærk virkeløst. Den overrumpler mig og tvinger mig op fra sækkestolen. Derudover ledsages denne trang ofte af en forbigående forestilling om, at mine tanker kan være interessante for andre. Måske vil nogen være interesseret i at vide, hvor mig og Annie gjorde vasketøjet. Måske vil nogen være interesseret i at vide, om jeg også synes det er svært at holde intimhygiene på et stabilt niveau, efter man er passeret de 30. Det hele er over igen efter 15-20 minutter, og så er det bare hen i sengen og tilbage til podcasten om semikolon. Jeg har stadig ikke fået et svar fra tidsskriftets redaktion. Annie siger, det skal fejres alligevel. Men jeg har allerede taget bukser på i dag. Er du imod den form for eksponering af dit program, som jeg har udsat det for? Du er måske mere til Saussure's Talking Heads-model end Marshall McLuhan's påstand om, at... The medium is the message. Selv sidder jeg på hook et sted midt imellem og tæller ned for 100. Semikolon. Jeg for fortæller alle om, hvor godt dit program er. Så nu er det blevet træt af mig nede i ræma. <laughs> <tryk> er jeg tilgivet? Du ved jeg ja, at jeg ikke giver en fuck. Jeg vil bare gerne have, at folk kan lide mig. Jeg ved, MA, med andre ord, ikke om sms'erne overhovedet bliver publiceret, men hvis de gør, har jeg helt sikkert allerede fortrudt. Lad os være sammen om ærgelsen. Op med humøret. Susan er gud. KH din selvavn Kenneth! Det er god gamle kende. Jeg havde håbet, Og vi har ville... Men jeg har også jeg har set et lille telt, der står over til venstre for, for scenen. For, for barscenen, hvor WAM står og spiller nu. Og det er sådan et billigt øh, nakano telt til 299 i Halvnyborg. Og da jeg så det, så tænkte jeg, kunne det være kendet telt? Altså ligger vores Kenneth, ligger hele brevkassens Kenneth inde i det telt, as we speak? Inde i soveposen. Kenneth, hvis du ligger ind i det telt, så send en besked til det på lægmofonen. Lad os give ordet til WAM. sige til. Nytilkomne lytter af Kenneth er en, måske brevkastens mest trofaste øh, skriftlige bidrag yder. Og Kenneth, han har ofte beriget brevkasten med sin meget sin lange og meget velskrevne sms'er. Hvor han giver meget af sig selv og fortæller så ærligt, som jeg tror, det er muligt, om hvordan det går, Kenneth. Og det kan du også gøre. På, øh, hvis du skriver på øh, i dag, er synes, skrive Plus 45 i dag. Vi er, jo Vi er jo... ikke i Danmark. Plus 45. 42. 66. 80. <laughs> 80. 29. <laughs> det er stemning inde i den her bar, synes ja, jeg. Det er toppen, det her mix, er. Ja. Borte af de der kolde og ensomme øh, selvisoleringsdage, hvor man kun sidder med sine prekære idéer i en lille lejlighed og falder igennem alle former for sociale sikkerhedsnet og ser sin egen private økonomi. Fuldstændig ødelagt at få smasheure, samtidig med at der er alle mulige lufthavne og flyselskaber, der skal beriges for at, ja, at fortsætte deres... sindssyge destruktion af de økosystemer, vi alle sammen af Det er lidt interessant. Tæ... Der er det er jo godt, at Lekmokopteren <laughs> bare kører på øh, rapsolie og... Øh... Gammel ja, den, den kører på, på det resterende frityrolje, vi får ned fra den etiopiske restaurant i Grefvenvandsgade. Det kan den altså flyve langt på. Der kan det godt øh, betale sig nogle gange at sende en øh, e-mail til Elon Musk og lige høre, om øh, man kan få nogle af de øh, ting, de alligevel smider ud. Og, hos Tesla. Men hvad skal vi ud i rummet? Vi kan ikke engang finde ud af det med hinanden. Skal vi nu derud og ødelægge det hele for nogle nye? Nej, det, jeg fatter det ikke. Oh, det er ja, nu er, og ja, jeg tror det er også det, altså en god festivalsarrangør ved, at alle har brug for at vise løren. Det kan ikke være det der, baub, baub, baub, hele tiden. Men så bliver man helt, så bliver man helt vanvid. Man skal lige ned og ned og tage fat om det svære helt ned med ondre og finde spændingerne nede i bunden af mavesækken. Det gælder også i en fest -situation. Nå, der er nogle ladestander, øh, du kan få din smartphone ladet op her, Mixi. Okay, men mens du lige får din øh, lavet op, skal jeg så ikke åbne en flaske champagne Jeg mere? har ikke en smartphone, men åbn den flaske champagne. Alright. <laughs> jeg glæder dig til at, ved du ikke? Ved du, hvad en troldmand er? Jeg har rullet en trollmand. Jeg har engang spillet et band, der hed Troldmand, og så fandt jeg ud af, hvad en trollmand var bagefter. Så kan du måske fortælle... Ej, så får vi lidt i glassen her. Ja, ja. Den er også sådan lidt til den her. Du er meget til dit... Til di, ja, skål. <laughs> mm, den smager godt. Men, Miks, i det så, hvad, hvad er en troldmand? Jamen, øhm, nu har jeg faktisk glemt præcis, hvad opskriften er. Men det er i hvert fald noget med hashis. Ja, det er noget med hash. Og hvad så mere? Der er hash. Er det noget med, at det er sådan noget både... Pot og skunk, eller sådan et eller andet? At det er hash og skunk, ikke? Altså hashish. Okay. Så man bliver... Men du kender mig, jeg skal helt... Hvis ikke jeg, Hvis ikke jeg bliver trukket helt i bund af sådan en, en omgang hashish, og føler mig fanget i en form for sådan en 90-graders kassel-Wolfenstein-virkelighed, så føler jeg, at jeg skal have pengene tilbage. Altså, det, det er derfor, jeg har en troldmand. Jeg har ikke bare taget sådan en lille... Skolejøjn, hvad det? Vi skal det? Vi skal ned og touch base, altså udmærket, helt... Udmærket, udmærket. Hvad er det, man kan høre, der sker ud på festivalpladsen nu? Ah, det er det så vanligt, vi rækker folk. Er op er oppe og kører over, og uammen lige har spillet. <laughs> det er da også ret vildt, altså. Ja. Om Kenneth skrev jo en hel masse i sin besked, som man skal svare på. Tænk hvis det der New Age band billede, som plejer at spille, når Kenneth han skriver. Nå ja, hvad er det nu, det hedder? Det vil jeg ikke sige. Nå, oh, okay. Det er Kenneths eget soundtrack. Om Kenneth stiller nogle ledende... Nej, Kenneth, jeg, uh, Kenneth spørger... Er du imod den form for eksponering? At Kenneth har, fortæller, at han har jo sendt sine sms'er til programmet ind til et der tidsskrift. Og ja, det er da en form for storhedsvandvid, uh, Kenneth. Men uh, den form for storhedsvandvid kender jeg alt til. Det, uh, det er den sindstilstand, jeg faktisk lykkes mig nogle gange at overvinde perfektionismen med... Så selvfølgelig kan det være ømtåligt Pludselig at stå op på den meget høje Trebenede taburet Der er og pludselig at tro Man har skabt noget der er interessant for andre Men det, det er da bedre end at ligge Ligge nede i et dybt hul Og føle sig og hvis man, ja Det kender jeg altid Jeg kan jo på ingen måde øh, Være utilfreds Eller jeg, jeg er glad for at du har lyst til at investere i Noget af dig selv i programmet Kenneth, og du har sendt dine øh, sms'er Ind til til et tidsskrift. Jeg håber, de får den eksponering, du håber, at du har brug for. Det håber vi alle sammen. Tak for din besked, Kenneth. Og til alle andre lyttere hjemme i Danmark, jeg kan... Det er muligt at ringe på lægmofonen i dag på 42 66 80 29 og eller sende en sms, som Kenneth har for vane at gøre. Og tak for din besked, Kenneth. Som altid... Det, jeg håber altid på at høre fra dig, og du skuffer sjældent. Så tak for dit øh, engagement i brevkassen. Nu lyder det som om der er, snart er ske noget nyt op på. Jeg synes der okay, i Mexico vi skal op til. Nu begynder der at være sket noget jeg op jeg på er den store os, scene jeg igen? Nej der står I her på programmet det, det er den unge glædes. Den unge iglesias. Hvad synes den du om ham? Amerika? Nu ved jeg godt du ikke er til mænd, men hvad synes du om den unge? Ja. Jeg er bare sød, ikke? Og han kan Han har det hele, jo. Han ja. har det fra sin far. Ej, <tryk> ja, ja, ja, ja, ja. ja, jeg kan godt lide, det. det der. Og øh, ja, mere spændt. Jeg til det. Velkommen til de der brede brev, hvor sender live fra den magiske ø. outside Nå, der skal vi over. der, skal vi over. Ej, der står også nogle søde damer derovre i nogle bikini, dem Kan det være, de vi de skal score noget ecstasy. wo o o o o Den er ikke danskere? Er ikke dansker. danskere? Nej, de svarer ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke, de danskere. Nej. Åh, men... Ja, så... Jeg... Jeg er at lave... Der kommer en brevkast der handler om forbilder. Altså, vins personlige kunstneriske... ...forbilder. Nå ja. Så er Inrik Iglesias lige... Han gik allerede sene. Ja, han Men gik altså, når man har spillet Baylermos, så behøver man måske heller ikke gøre så meget andet. Han er også... Ku Rent kunstnerisk, er han... Er han en raket fra Silvan til 350 kroner? Det, det er pissefedt, men det var ikke særlig lang tid. Nej, det er nok rigtigt. Han har det efter sin far. Det, jeg prøver at sige, er... Har været at lave en brevkast, der handler om forbilder. Personlige forbilder, kunstneriske forbilder. Og hvis du har lyst til at kaste et lys på et af dine forbilleder, så er du meget velkommen til at skrive til mig på dj-bredet snabel af og nævne, hvem dine forbilleder er og hvorfor og hvordan de har hjulpet dig. Og jeg kan lige så godt sige at med det samme tid, jeg nævnte det første gang i et program, så er det bare væltet ind med henvendelser. <laughs> Men du kan stadigvæk godt lige nå det. Du kan skrive, så langt eller kort du vil, eller du kan sende en lydbesked. Øhm, det vil være spændende at få en lille... Altså, hvor man så lige selv optager sig selv, og sender lyden, eller hvad? Ja, hvis man... Nå, man kan jo bare indtale den på Legmo svaren. Nej, fordi så kommer det med i programmet jo. Det er, sådan en, ja, ja, det er godt, du nævner det, Mix, fordi det kan man faktisk... Med forbilderne man er man nødt til at bruge e-mailadressen. Okay, øh, og så kan man måske optage på sin telefon, hvad man gerne vil sige, og så sende det som en... Ja, det kan man gøre. Det er også bare vigtigt, at folk. At det er vigtigt, at du henvender dig i den form, du har det bedst med. Det er rigtig fedt at få skriftlige indslag, og det er også rigtig dejligt at få talte indslag. Og jeg har valgt, ja, grunden, til at jeg gerne vil lave et program om forbilder, er, at jeg selv synes, det er svært at lade sig være primært under indflydelse af, af, sådan, af givende eller positiv ting, hvis man kan kalde det. det. Så som modvægt til alt det lort, der foregår i verden, så klynger jeg mig selv til nogle kunstneriske og åndelige forbilder. Både i min egen omgangskreds, men også folk, jeg har lært at kende, fordi jeg interagerer med deres kunst. Men der kan være alle mulige grunde til, at nogen er et forbillede, og programmet bliver federe, hvis vi også får lov at høre, hvem dine forbilder er. Huh. ja... Nå ja, brevkassen blev aflyst for i sidste uge. Åh, oh, skal vi snakke om det? Skal vi snakke? Skal vi lige... The elephant in the pool. Mixi, Miks, du har været indspærret i et intergalaktisk fængsel. Ja. Yeah. Du er blevet brugt som menneskeligt batteri efter en tur i, i Punkt 1 i Røgne, hvor du, ja, havde Jeg har hængt ud med mennesker, som har været i Punkt 1 i Røgne flere gange. Punkt 1 i Røgne, som jo har vist sig at være et samlingspunkt for coronasmitte. Et, et hotspot. Et hotspot. Øh, det er noget lort, Mægge, det skulle du ikke en, have gjort. Ja. Hvad der bare skulle have været et uskyldigt og hurtigt overstået køb af en ny kummefryser, blev til et såkaldt superspreader-event, hvor mange Bornholmer blev øh, smittet med den her mm. virus. Vi alle sammen kender alt for godt. Og så altså det her lige... corona? Ja, ja, ja, ja. ja. Øh, som der Tydom, er mange, der snakker der om for tiden. Tydom, der forårsager covid-19. Altså det er man... det er sådan, Eller virusen der forårsager covid altså, Det er, det, er, det, er, det er der er mange, der kalder for corona. Ja, lige præcis. Det lægger mærke til SARS -2. her... SARS-2. Jeg har lagt mærke til... Det stod der på øh, den dejlige negative... To tests sag negativ til SARS-2, så det var jo dejligt. Jeg har lagt mærke til, at der slet ikke er nogen øh, her på, på den musikalske ø, hvor vi er i dag. Der er slet ikke nogen. Det lader slet ikke til, at der er ikke noget corona på den her ø. Og der er heller ikke noget racisme, har jeg lagt mærke til. Slet ikke noget racisme. Og det tror jeg måske kunne have noget at gøre med, at alle, der er her i dag, de, vi er faktisk de eneste, der ikke er der ikke er rige. Altså, vi er her bare som medierepræsentanter til fest med The One procent. Og det viser sig, at hvis man bare er blandt verdens rigeste 1%, så... Så, så, så er der faktisk slet ikke nogle problemer med racisme, så er det ligesom, så er man på bølgelængde, uanset hvordan man ser ud, og hvordan ens kulturelle, kognitive bagland ser ud. Så det synes jeg bare er, er tankevækkende på en eller anden tankekos. måde, at det, at det måske i virkeligheden er noget, og nu skal vi passe på, at, vi ikke, at der ikke er nogen af dem, der omkring os, der er altså vækkende, har øre her. Øh, altså, at det bare er bare være tankevækkende, at der slet ikke er nogen problemer med racisme her, fordi folk er rige. Altså meget rige, ikke? Det er bare lige... Ja, dem fra Whamma her, for eksempel. Ja, Whamma er her, og... og så står han lige Rittenauer og drikker en en blåbær-smoothie oppe i baren. Det har han også været fortjent. Og det er en daiquiri. Og Paco de Lucia, han, han er ved at købe fingeringe. Nogle meget små fingeringe over en lille båd. <laughs> Jeg kan se, at Nej, der er noget derovre, der hedder Krammerhuset. Det er jo selv... Det skulle sgu da CV, der står derovre. <laughs> CV Jørgensen, han har... Hvad står der på skiltet? Jeg skimmer lige her. Jeg, jeg laver mine egne sæber. Jeg importerer, jeg importerer olivenolie fra egen import af græsk olivenolie. <laughs> C.V. Jørgensen, han, er, ja, det, han, er, han sælger grød, han, sælger, han har egen import af olie og laver saber. Man skal have lov til at blive ved med at udvikle sig. Man må ikke bare... Bare fordi man kan finde ud af én ting, det betyder ikke, at man skal blive ved med at gøre det. Så det glæder mig at se, at C.V. Jørgensen, han er kommet lidt videre med sin karriere. Ej, nu begynder det igen her. Der I der. Der. Øj, så er det slut med at sidde og snakke her. Ja, uuuh. Ja, Ej, så er der gang i Strandbarn. Uh. Lige i det her, en Op og stå, Mixi. Nu skal vi snart have den troldmand der. Yes. Det er musik, det her, jo. Der står i programmet, at det er bandet Earth People, der omslæder nu med deres er det ikke mega people? Ej. Nej, ikke M-People! Earth People! Nå, jeg troede lige, det var people Nej, for faen da. Hedde, jeg det var. elsker M-People. Ja, det gør jeg også. For der er rociet på et lille fad her. Mm. Ej, hvor lækkert. Gud, hvor lækkert. Ej, mm. nu kommer der. Nu står der her program, nu kommer Andy Vance. En, en, en, en af vandens mest rutinerede natklubssanger. En ældre, ghanesisk herre, der har et stemmebånd af sølv. Ej, jeg popper lige en flaske mere. Ja, det må man altså lige gøre. Uh. Han er, for, oh, er fløjet ind, du, fra Ghana. En af de tre store i Ghana. Sanger fra Ghana. Altså, at... Det, det er et poolparty, det der. Det er et lidt surt badesøende aflyst. Øh, det er okay, festival, ja, men, på såret, det her, altså. Men det her er lidt ligesom det samme, bortset fra... Der er slet ikke lige så mange fattige her. <laughs> Skål! Skål! Her. Ja, for, en See no muomi No one can call mo easy one brother yengy in yo ba ba ba ba ba try. Fever flow from the engine in yo No one know the routine move on a breeze real yo Det her, det, Andy vans der spillede for os her, ham, øh, ham synes jeg virkelig, øh, det, det er sjældent, man hører, en, øh, god publikum er meget stille her. Jeg synes, det, det er underligt, at Strandbarn er helt lammet af, af den stemning, Andy vans har, øh, har, har, øh, har skabt med sin musik. Ej, nu starter der noget reggae over på den store scene der. Øh, men vi kan bare blive siddende her i, i Strandbarn. Jeg tror snart, jeg skår i poolen. Ja... Det kan godt være, at du, ser i hvert fald ud, du har siddet og sunket helt hen, og blevet, blevet helt katatonisk af at lytte til Andy Vance. Jeg synes virkelig, det var godt. Oh. Jeg er lidt, lidt spændt på, fordi nu har jeg jo gået rundt med den her, det her helikopter headset på øh, i al den tid, vi har været her. Med den her lille højtaler på maven. Mm -hmm. Jeg er lidt spændt på, hvad der sker, hvis jeg hopper i poolen med den højtaler om det. Du kan bare lige smide skal den. Skal bare lige prøve? Du kan bare smide den, øh, Mixi, så, øh, så, så, så sidder jeg og holder skansen lidt heroppe. Du, du er ja. helt opkogt og rød i hovedet. Du skal, trænger til et lille, lille dyb. Jeg i. trænger virkelig til et dyb, men jeg har også jeg har lyst til at beholde min grej på. Bare for, du ved... Det er, bare en, det, det er bare sådan, jeg ruller efterhånden, ikke? Jamen, jeg ved godt, hvad det er, du prøver på nu, Mixi. Og jeg kan godt lige så godt indrømme over for lytterne, at Mixi, han står fuldstændig som Gud har skabt ham. Han har ikke en trævel på kroppen, og alt det udstyr, han beskriver, det har han slet ikke på. Det er kun noget, han siger for at dække over, at han faktisk lyder sådan her. Altså, når der er pillow talk med damen, når Mixi ligger derhjemme i soveværelset og taler til damen med pillow talk, så er det også med den her knækbrødsagtige stemme. Det er bare, arver Mixi, ja, du, du, kan kan skade, altså. du kan ikke slå det fra og lade være med at lade som om. Altså, hvis du lige springer i poolen, så, så tror jeg nok lige, du kan høre, der tager der noget reggae nu over på den store Alright, jamen, scene. Alright, jeg, jeg tager en dukker, og så, kommer jeg, så finder jeg der under reggae. Vi ses som lidt. Jo, oh, det er, er super kødt af det Ej, fantastisk. Der er lige lidt lydprøve. Ja, den lyd. Nå, vi ses. Ja, vi ses. <skræk> ja. Ja. Ja. Uh -huh. God svammetur, Mixi! Oh, yeah. Ej, jeg tror altså, at jeg starter på den troldmand. Jeg ved godt, jeg havde tænkt mig at dele den med Mixi, men nu tager jeg altså lige... <skræk> Det er du to-stemning, her er i kommet. Han, han bolder sig yes. som en lille sæl ude i bulle. Dejligt at se. Hello. Hvordan mor kunne se, hvordan han ligger derude nu og, og, og crawler på ryggen. Jeg tror, hun ville få en tår i øjnene. Altså. Her til i Legmo Coptern, og sidder stener oppe i barområdet, og lytter til noget fræk reggae. Du kan som altid skrive på legmofonen i dag, skal du bare lige huske at sende plus 45 foran. Vi er nemlig ikke er i Danmark. Jeg er stadig spændt på at høre, om det kunne være Kenneth, der lå inde i det lille telt der, oppe ved siden af scenen. Kenneth, hvis det er dig, der ligger inde i teltet, så giv lige pip på legmofonen, ikke? Kenneths yndlingsmusik bagefter, kan jeg se her, jeg sidder med programmet. Der kommer en, der hedder Alinda Lima fra Kapverkt, og vores lytter, Kenneth, som skrev tidligere ind i programmet, og som trofast skriver til mange af brevkasserne, han har erklæret sin kærlighed til, til, til uh, musik fra Kapverkt. Det glæder mig at kunne følge programmet her i hvert fald, så skulle der komme noget fra Kapverkt lige, lige om lidt. Ej, vi har også fået en besked på legmofonen, der står... Vi har fået en besked på legmofonen, der står... Jeg er ret spændt på, om Epic Sax Guy er på programmet KH Barbie J. Epic Sax Guy, det er noget memes, ikke? Ej, nu starter det. nu starter det, er Det er lidt fra tror jeg. Ej, der kunne vi også godt lige få lidt i, i glasset her. Så drøbber vi ikke den. Mixi jeg kommer op fra poolen. Mixi, jeg kunne ja, godt... Hvad ja, hvad er det, der, der spiller? Øh, øh, det... Det er en sanger inden for Kap Verde, en, en yngre, nu levende sanger inden. Det er som om, jeg har fået sådan lidt vand i ørerne, så det, jeg kan ikke rigtig... og emulere den her stemme. Det, ligesom, det går sådan lidt til og fra, jeg ved ikke. Så, det, ikke med at snakke mixigt, lad os far... nu lytte til det. Ja, sorry. mi, Jeg er lige op og danser om så jeg jeg kan ikke sidde stille til det her. Enni, jeg popper og jeg hopper Det Vil du have mere end der champagne, eller smøder den i kolen? Er det du ikke høre, men det er kommet ind. Jeg har været til sammen. bare Jeg synes, der er sådan en skøn stemning her. Folk står og shaker. Der er sådan en uh, stille og rolig, men op- og køre stemning. Det, det, er ikke, det er slet ikke som at være til en eller mast fest i en lejlighed i København. Det er virkelig... Der er luft om hofterne, der er plads til at stå og lave nogle pelviske støde uden, Ær, og folk dømmer en af den grund. Det er en meget stor sorg for mig som dansker, at man så sjældent og kun så nødigt kommer i så uh, fordelagtig og behagelig en festsituation som den mix, jeg er ærlig til lige nu. Pool. Der er en infinity pool derovre. Det er sådan en lang, smal infinity pool. Og man ligger nede i den, så kan man kigge ud på Atlanta, øh, på Stillehavet. Det er, det er fantastisk smukt, og man kan ligge og høre musikken samtidig. Der er sådan nogle øh, liggemøbler af sten nede i den varme pool, som man ligesom kan ligge og sole sig og være i vandet samtidig. Dem skal vi altså lige ud og prøve lige om lidt. Øh, ja, men... Øh, også virkelig fantastisk, som du siger, at man kan se Atlantahavet her fra den her ø i Stillehavet. Det er virkelig... Øh. Det er... Sikkerheden er virkelig god. Altså. Det rækker hvis bare at sige, at det er et magisk sted. Præcis. Hej. Det må være Lionel Benjamin, der, der begynder her på scenen. Os... Det står det fra Frankrig her. Og det er så smukt, at det her program. Programmets grafiske design er med til at understøtte den luksuriøse følelse af Det er super godt tænkt. C'est pas difficile, un brin de fantaisie, un peu de face ou pile, mais faut prendre son temps, pour qu'elle naisse au printemps, comme une fleur des champs, pour faire une mélodie, faut de la patience, il faut aimer la vie. Et croire en sa chance et beaucoup d'amour sûrement, pour qu'elle naisse au printemps, comme une fleur des champs. Elle est venue le premier jour du printemps Quand le soleil fait renaître la vie Elle est venue comme une fleur tout simplement Mon petit enfant, ma petite fille, ma mélodie Ma telle souris, je ne sais pas Une fleur, c'est toujours délicat Pour faire une mélodie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 copule du på det franske. Jeg er altid. qui me, à tout, har, je par est factiquement c'est un lit lit ikke. De la faire comme il faut. Et moi et moi.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 Croire en sa chanceux, et beaucoup d'amour sûrement, pour qu'elle naisse au printemps comme une fleur des champs. Hvad mener du om teksten lokale. her i... Øh, det, jeg tror, hans, der står i programmet, at han spillede melodien... Melodie, hedder den. Lionel Benjamin fra Frankrig. Øh, sangen Melodie. En sang, der hedder Melodie? Ja. Hvad synes du om øh, teksten? Jamen, jeg, jeg kan ikke fransk. Jeg var faktisk også lige over i den lokale snackbåde, der ligger herovre bag scenen. Fordi jeg, lige, jeg er blevet lidt sulten. Nå, de har stadig de der varme chips, man ikke ser så meget derhjemme mere. Den de der. Det er også sådan nogle... Øh, Straschopper, som er rigtig sprød. Ah, hvor mm. mm. Må du have en? Nej, tak. Ja. Jeg Skal jeg oversætte teksten til dansk for dig? Det må du uh -huh. meget gerne. Okay. Altså, nu kan jeg jo fransk... Ganske god til fransk. Læser mest på fransk. Mm. Men øh, man kan faktisk ikke oversætte den her tekst til dansk, fordi der findes ikke nogen tilsvarende ord på dansk, der svarer til det, som Lionel Benjamin er, sang. Er det er jo tit med de øh, allermest poetiske sprog. Ja. Så der må du simpelthen... Gør som jeg og gør det det er hårde arbejde og lærer fransk. Mig Jeg kan ikke stå her og, og tygge det hele til babymad ej, for dig. Ej, Lad os håbe der kommer noget lidt mere. Øh, og oh, oh, nu op igen. Der kommer noget lidt mere let tilgængeligt nu, mm. hvor alle kan være med. Jamen så stik mig den af de der. Åh! Ja, Hvordan kan du spise det lort mig Det Smager helvede det? Jeg stinker! Det meget lækkert. Jeg troede også, du fik en, der ikke var helt med. Du har altid været et svin. Jamen, os... Hvad er du... det, der spiller nu? Jeg tror, Det er nogen fra entillerne. Nå? Selecta hedder gruppen. Okay. Publikum lader til at gå lille. Ja, Det er Groover, der også smakker. Du har set det, du kan blive Tid, du sæl, du sæl, du sæl, eller på sådan Akai Iwi -E -E 4000 Midi-salsopron. Det er jeg elsker, man. Ja, super godt. Hvis Coltrane var i live i dag, så ville jeg prøve at opsøge ham som musikproducer... og du ham til at lave et temaalbum på Akai Iwi -E -E 4000 Midi Wind Control Synthesizer. Den er i hvert fald godt i spil her hos Selecta. En gruppe, der besøger den magiske i fra Antillerne. Den magiske musikøg, hvor DJ Brevet og Mixi befinder sig for at beame den 21. udgave af brevkassen indtil der dig, kære Lytto. Han vi fået nok af det corona-shit. Vi har taget en til en 1%-magisk fest på en tropisk ø. Og du kan stadigvæk få fat på os på telefonen. Plus 45, 42, 66, 80, 29. Ingen ekstra gebyr. Nej, ah, nej. Kun så, betaler roaminggebyrene. Yes, betaler. Skål. Har de egentlig også betalt for denne her lidt spumante vin, ja, ja, ja. vi sidder og høvler, Mixi? Ej, nu skal vi have noget rigtig dyrt. Ja, ja, ja. Hvad skal vi have? Vi skal have en champagne fra Champagne. Det lyder meget godt. Kan du skænge op til mig? Ja, værsgo. hopper Vi er også oppe på fire flasker champagne nu. Det kører meget godt for os. Godt at se dig, Mixi. De måde. Der på der, altså... Ah, fuck det der punktet lort. Det er nu, Mixi. Nu er du til en one-presenter party! Aldrig mere fanget som menneske batteri i en intergalaksiske med den Ja, der står nogle lækre damer derovre med. Prøv at se, hende var den farvede, er uh! Jeg havde da de mine øjne på cocktailbaren derovre. Hvad skal vi også hen? Jeg skal vi med mig også hen. Ah, det var fedt det her. det laver de et af deres magiske changeovers igen deroppe, og de bare er så fucking hurtige. Vi har fået et par beskeder på legmofonen, jeg tror lige har udnyttet den her klappepause til at mm. læse dem højt. Kære DJ og Mixi, jeg må desværre ødelægge jeres illusion om, at Kenneth er i til jeres fest. Men han er på en måde med, om ikke i ånden, så i hvert fald med sin halvsovende krop. Han ligger nemlig ved siden af mig. Vi hører jeres program, og jeg passer på ham, udropstegn. Han har nemlig fyldt 8-10 spanden indtil videre, som jeg troligt tømmer. Udover at passe Kenneth, så sidder jeg og spiser papaya i Kenneths fodkolde lejlighed. Under omstændighederne har vi det okay. Kærlig hilsen Magnus. Så det er jo det er jo synes jeg var godt at høre at Kenneth øh, ja, der er i hvert fald nogen der passer på Kenneth. Det lyder som om Kenneth, hvad har Kenneth fyldt de 8 til 10 spanden, men ja, det, det, det, det er et spørgsmål, det lyder ikke så rart. Lige meget hvad man fylder 8-10 spanden med, kan det vel næppe være rart? Det kan jo bare være sand, eller gamle slidte løbesko, eller sådan. Det lyder også lidt hårdt, synes jeg. Tak for din besked, Magnus. Jeg havde håbet, at den ikke sluttede med noget, der sådan konkretiserede den som lejlighed, for eksempel. Så jeg kunne lade som om, at, det st at der stadig var en hypotetisk mulighed for, at det var jer, der var mm. inden teltet. Eller bare, at de var i telt trods alt et eller andet sted. <laughs> Kenneth, Kenneth, Kenneth har, Kenneth har en, en omkring sig, der passer på ham. Det glæder mig rigtig meget at høre. Det kan også være, at vi bare næste gang skal ringe forvejen og sørge for, at vi lige får hukket op med Kenneth, så vi bare kan tage ham med i Legmo Der var skal, faktisk øh... en plads ledig i Legmo ved siden af... Øh... Altså, der er jo der er, der er i Lake Mokopteren, og hvis man får fjernet... fjernet den der stak uh, Traveling Wilburys-vinyler, der ligger bag i, så, så kan det godt være, der er plads til i ja, hvert fald dem, to dem til. Får vi også, dem får vi omsat til nogle, så... til nogle gode poker senere ja, øh, på de den her tur, tror jeg. De skal i hvert fald ud og Lake Mokopteren, og hvis der er nogen, der er dumme nok til at give os noget for dem, så vil jeg bare sige, at det må være deres tab. Hold nej, nej, det... Yes en af Indiens allerstørste stemmer, der var og gå i gang, var på singen. Der står i programmet her, det er SP Balasubramanjan. Lødsaget af sangerinden Chitra. Indisk kvartade, man filmmusik. SP Balasubramanjan har indspillet over 40.000 sange, står der her. Her er der noget mass. Åh oh, nej. I dit indre veder i det med en Jeg vil få en lille stil og der står bare... Det her program må aldrig STOPPE! Åh, <laughs> oh, ved du hvad, Kalle Jørgen, det gør det heller ikke. Der I bare kommer <tryk> nogle gange, det bliver sendt på The Leg Radio, men det kører 4-7-7. <tryk> alle godt ankomne han. Faktisk gør det godt når man bare tager den fed indiske musikstation og lægger techno udstyret ovenpå, altså det det det det. Surangalilula sugangal enduven layangal palanayangal enduven. Thalai kanam vara enai vidam இருந்தால் சபையும் øளக்கு år mig இருந்தால் uரிய buneø Pragetdi som med dynanane nya menna kar duæ Galaår påvad sitå vi du U baldannej u hje Nå var i lini, nivadakku gandhedarkku Mugavurai idu, <empieza> Til at tilmixe så må jeg råbe Daglig er op, da nida gør mig endda mere riser modet kom. Dødelig, dødelig, unat med mig kom. Ha, der kuld vogn er, i der kugner dig kom. Ah, Sariga sariga ma ba sanini ni. Sariga sariga pa da pa sa da pa gari sarisa sa sa. Ma ba gari sariga sariga ma ba ma ba da sariga sariga pa da pa sa da pa sariga sariga. Ma ga sa ma ga sa. Sariga riga ma. Sanipa sanipa. Sariga sariga, magasa magasa, sariga riga ma, sanipa sanipa, saa sa saa da sarisa saa saa saa, pa pa pa ga pa da pa pa pa pa, pa pa da sa, da ni sariga, da ni sariga ma, sariga Sari da ni, da ni sarisa saa sarisa, da ni sa pa, sariga ma in <laughs> the <laughs> <laughs> <laughs> Det synes jeg var fedt mix Ej, ja, for fanden! Bed. Nu starter det nyt! Der Hold stod... op med bassene! Ej, nej, nej, nej det er de changers! Altså. De er så hurtigt. Nu kommer Antonio G. Tavares! Han har også faktisk haft værd. Det er melodien Amigo Badger. Op og stå! Ej, du er ikke for skæv til at Kom så, op og stå! Pit. Der er en er der er en pit? Pit. Der er øh, en Jeg er på den se, lige se, hvis du ser nogen, der ligner de selv eller Ecstasy. Sig til, hvis du ser nogen, der ser ud, som om de ikke gør det. Nej, nej. Kom oh, come on, Maxi. Med det her på PR, kunne det skal vi godt have lidt Speed op i baren. Kældet, var det var en han elsker at shit. Amigo bejo, con sedio más duvido. Amor aquel e que en e un vergoña, de un amigo bello, mato vidu, amigo, e que tan. Amigo bejo, con sedio más duvido. amigo, aquel que Ja, altså. Woo! Sæt et mentalt bogmærke her, så dit liv, når dit liv passerer revy på dødslaget, så går det totalt i båndsløjpe i de yeah, her sekunder. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Woo! Jeg ville, at det være en infinity pool, men også en infinity moment. Woo! Der ligger øjeligt mod kaptanden, skrædder du skæve bagefter. Alle kan ramme og krakke langt ned Står sit med en og så så meget selv fordi de her lydtryk fra fra. Antonio så meget som mig. Min gu baby, min kan gredde chefu. Min gu baby, agoran capone, på morgenen og den. Hvis vi Amigo bagu crematon, det Der står en igen med en Akai EWI 4000. Det, det, jeg ved, at jeg på en eller anden måde må være kommet hjemme når der er flere artister på en aften, der optræder med en Akai EWI 4000. En ah, midi windcontroller, altså en elektronisk saxofon, der kan fjernstyre et andet keyboard. Det er derfor, at vi har over de her sprøde publikum nu. Altså, Det er supermarkedsagtige blæserlyder, der fuldstændig overdører vokalen. Det synes der fandme er et fedt... Øh... Jeg ved ikke, om det er live-lyden, der drø... Det er fandme fedt, altså. Der, der var et liv i det mix der. Der var ikke altid... Stengene var ikke stavet op på hylden, fuldstændig som de plejer at være. Det var ikke så. Ligesom, nej, nu Prøv at det oppe på scenemixen. Nu bliver der... Der bliver brøget sådan en... Øh... En, en sportstaske ind. Hvordan fandme det der? Det er sådan en, øh... en stor sportstaske, jeg vil sige. Der kan nok ikke lægge et menneske i den der kommer... Ej, der kommer nogle funkmusikere ind. Hold da kæft, de ser rutineret ud. Ja, bassisten har... Også fra afstand, kan jeg se, at han har meget bakket fingre, så jeg tror godt, vi kan belave os på noget værre... Noget værre snavs her. Nå, lidt... Øj, spørgsmål. uha! En lille vocao, der er de også med. Står der i programmet, hvad det her er? Ja, det er Msawawa. Men indtil videre står der bare en, en sportstaske midt på scenen der, hvor sangeren burde have stået. Ja. Men gud, nu begynder der, der kommer en lille drejning op af sportsdassen. han laver skildpadden, hiphopmoved, moveet, hvor man drejer på sin egen røg, mens han kommer op og ud af sportsdassen. <laughs> det er den sydafrikanske sanger om Sawawa, står der i programmet. Han er kendt for at komme op af sportsdasker. Lige inden han skal optræde. Hefferfrækt. Jamen, det starter jo den her fest. <trykker> det er et eller andet en publikumsbliser, det der. her blikker mit livarbejde omme, så prøver jeg altid at kigge på dem ja, så kig så prøver jeg at kigge op på musikerne igennem det rum der er mellem min store tog og toonen ved siden af min store tog, ja. så det gælder om hvis ligesom man fotograferer øjeblikket, være løftet, højere benet for eksempel, og så kig for at kigge på den sårere, mens han snor og synger i mellem i det lille somrum, der er mellem den store tog. Ja, det skal vi som vi lige fotograferer ham øh, ja, er præcis, så vil det blive med der på en anden måde. Og jeg gør det, jeg skal nok slåtter. Har ja, ja, ja. skal jeg lige, Det godt, du høj, altså. ja, jeg lige så meget, jeg kan, så jeg kan, på det med. kan Kan du mærke, at det giver noget? Ja, det er en flot... Øh, flot det eneste anden gang, det lykkedes mig at gøre, det var med en Amzette på, på Badesøg Festival for to år siden. Ah, ja. Nu har ah, ja. MZ, Det er meget godt. Du har bare en godt. godt Ja, ja. Så lidt, der. Det er nu nu blevet helt tømskrevet, Må kopteren hjem, altså ja, jeg har givet dig nøglerne, ikke? Jo, jo, jeg har fået dem Jeg fik da var ham der valetekoptermanden, der, der lærte den for os Faktisk, mens du var i poolen, lykkedes det mig at skaffe, uh, skaffe en hel del speed. Nå, shit. Som jeg har købt på lækkortet. Ja, yeah, ja, men der er penge nok lige nu, Jeg Det komme til at lave en kvittering, hvor der stod stresshåndtering. Yes. Den tror det er jeg, man hedder de nok inde hos Ja da. Og ja, det er selvfølgelig også bare en pæn måde at sige på, Mixi, det er... Ikke så langt fra, at vi er værd at vende hjem fra den her magiske musikalske ø, hvor vi har været til et, et, altså et musikalt til mange, som jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt lige altså. Det er også bare et fantastisk program, hvor alle ligesom bare kommer ind og spiller deres bedste nummer, og så går af, og så de her vildt hurtige changeovers, det er, som man skal lave en festival. Altså. Ja, jeg vil nok sige, at det her det er så fantastisk og så banalt samtidig, at jeg tænker, det meget vel kunne være en af de monoteistiske religioners beskrivelse af himlen. Word. Altså, det, det er på en eller anden måde banalt, men, men velsigneligt nok til at være til tilpas med det. Ej, ja. Jeg, jeg kan se, at der er en sidste artist der, men det er måske et udmærket tidspunkt, inden vi skal løbe over til helikopteren efter nummeret er slut. Og, og tak lytterne. Tak til alle. Tak til dig, der har lyttet med. Vi skal jo hjem inden vores 20 vi visum udløber. Ja, men vi har jo... Altså, nu har jeg ikke vist dig, hvor meget spidt jeg har købt, men det er rimelig meget, og vi har jo masser af rapsolie i tanken på legmokopteren, så hvis det er sådan, at vi lige skal ned og tage temperaturen på det arabiske forår, så tror jeg godt, vi kan gøre det, før vi skal sove. Altså, okay. Det, det er bare, hvor du vil ja, hen. Du, altså er, du er min guide på den her tur. Jeg følger din. Det får mig til at, Jeg får Geist. lyst til at sige som det sidste, det har været en stor glæde for mig. de er brevet for en gang skyld og få lov at være en, der er lidt mere på lytterens hold og bare oplever det. Altså normalt er det mig, der sidder og trækker i alle trådene. Og her har jeg bare været en ydmyg reporter, der har prøvet så lojalt og så godt jeg kunne sammen med Mixi at Skildre, hvordan det har været til øh, Indas Festival med The 1% her på den magiske musikalske ø i, øh, i, øh, i Stillehavet, tror jeg det er, ja. Så det har også været afslappende for mig, jeg kan godt tro. Øh, du har også øh, fortjent en lille cocktail. Nej. Øh, jeg blinker lige ham, der. Er, jeg ved ikke, om du har set ham der, der går rundt og checker cocktail. Du skal du ikke råbe bøje eller garçon, det er ikke politisk nej, nej, nej, korrekt mere. Jeg bare øh, det universelle blink. Og var det en lille lygtefon? Du har helt om. Ja, jeg tror at det er nu bimler lygtefon, men pege for ham lige hen, det er det vigtigste. Vi ja, skal ja, ja, lige. have ja. de øh... du, hvad, hvad skal man så råbe? Man må ikke råbe bøje eller garçon. Jeg har givet ham. Han har set mit Wink, okay. der kommer over nu. Ah, det er godt at få... Hvad hva, hva får vi her? Det to Mai -tais. Jeg ved ikke, hvad det er, han laver. Øh. Nå, han, han kæler lidt, folks. Han ryster noget is. Det er flot, han har de der hvide silkehandsker på. Det, tror jeg, det er sådan en spiolina-farvet drink, vi får her. Nej, uh, hvor lækkert. Uh, uh. Jamen altså, skål. Bam. Skål, Bixi. Skål. Det er mig, der flyver hjem. Du er altså for stiv. Det er den verden. Nå, men lad os lige se på legemofonen her. Hvem skriver? M. Kærgård 3 skriver... Det er det ham, der bor i Boston? Ja, ham har vi hørt fra. i Sidst var brevets brevkast. M. Kærgård Morten, han bor i Boston. Og han venter sig også i det seneste program. Han er, de, han er brevkassens bedste bud på en Amerika-rapporter. Han skriver, gud, hvor er det dejligt med noget løsslumt 1% Trobeø-stemning, udrupstegn. Når man til daglig er omgivet af fortsat post-apokalyptisk stemning, så er det fandme godt med et friskt mentalt vindsus fra de varme lande. Kærlig hilsen, Morten. Tak for din besked, et lille, et lille postkort. Vi er glade for at kunne beam ind til dig og glad for at se, at du har brugt øh, roaming-versionen af brevkassens telefonnummer. Hvad er det, der sker op mod scenen nu? Jamen, det, det er øje... øje. Hvad fanden sker der øje, der er en det, det ser ud som om, at det er op til AB, and Ancils af Henfoband fra Ghana. Og rundt en aften af her på ja? den magiske musikø! Hvor du har været til fest, sammen med disse brede mixin, coronafri, racismefri ø, kun fra billionærer. Det har været meget inspirerende. Vi håber, du på fanget af her stemning hjemme. Nu er det op til mig. Stig det og få en Døde drukken Mix hjemme. Over nu Også skulle jeg Tak fået solstik. jeg du har haft længe. Hvor må vi bed det jeg ja. Hvad tror du på, når man du So e wan an you my twenty thirty one by boss today i hear you burn all the me radde oyin pada senior Yeah, yeah, yeah, my super father I wish you can, yeah. well, you can walk on side Boy you can walk on side And you just can walk on teach so ni near home come on Oh, my people, you're singing me the sun night Why sorry for no one so listen and then you have I don't call the bear on the boat or that sa and Ej. Ej, der kommer en Yes, der kommer Det er fandme i orden med sådan noget øh, med sådan noget, øh, helikopter Shit Det er undrændigt at folk i København ikke har overvejet den transportform mere Det er ret komfortabelt at transportere sig selv på den måde yeah. Nå, Mixi, jeg fjerner lige uh, Mixi C's 7 samling der ligger herom på bagsædet, så kan du bare smække dig der, ind. du ligner altså en, der trænger til at ligge ned. Ja, hvis jeg lige kan få stængerne op, det vil være dig. Ja, og det, jeg tager ned om på forsædet, denne, man kan nemlig afspille 7 i denne her legmocopter. Så vi kan sidde og høre noget funk -musik fra 70'erne fra Mixi C, den anden mixenør, der øh, altså der hjælper brevkassen med Der sender brevkassen hver anden gang, er det Mixi C, der er på, som spiller i sine 7-tommer. Dem er man altså flink at efterlade her i med kopteren, Så øh, Ej, vi skal også lige have nogle baner speed. Hvis jeg skal flyve hele vejen til Cairo nu, så tror jeg, så skal de have lidt hjælp. Men øhm, Jeg tror, vi... vi lad os sige tak til lytterne. Tak, fordi de har lyttet med. Yeah. Det har været DJ brede brevkasse. Live fra den magiske i The One Percenters Tropical Party. Så... Kommer vi i luften. man kigge ned på det? Ej, der er mange mennesker, hva'? Ja. Uff, det bliver også lidt... Ja, lad os se, hvor vi havner mixet. Du må lige line nogle baner op. Jeg, jeg sidder her med, med rådet, så... Men øh, tak, tak til dig, der har lyttet med derhjemme. Øh, husk, du kan skrive til øh, brevkassen på djbrevet, snabelag Og du kan særligt... Du må meget gerne skrive ind, hvis du har nogle forbilleder, du gerne vil beskrive. Så kan jeg bruge det i en kommende, kommende brevkasse, der handler om forbilleder. Men jeg tror, mig ikke ser at vi flyver, vi flyver også, tager temperaturen på det arabiske forår. Det tager jeg en lille undervejs? Tak til alle jer der har lyttet med Vi høres ved homies, MK